Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du Ikhwata al-iman Kamuslimin dan muslimat Para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah jami'an Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Senantiasa merahmati kita semua Dan membimbing kita kepada jalan kebaikan Serta memuliakan kita dengan keistiqomahan Sampai akhir hayat kita Allahumma amin Alhamdulillah Puji dan syukur Senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala Senikmat iman Ni'mat Islam Ni'mat kesihatan Dan ni'mat kemudahan di dalam melakukan berbagai aktivitas harian di kita terutama dalam beribadah pada Allah tabaraka wa taala semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan kemudian selawat dan salam mari kita perbanyak mengucapkannya untuk nabi yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus di hari yang mulia ini yaumul jumat ah, Semoga shalawat dan salam kita dicurahkan oleh Allah kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita di akhirat kelak dimuliakan oleh Allah untuk mendapat syafaat beliau. Allahumma amin. Ikhatul iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa memberikan kemudahan kepada kita setelah kita melewati 10 Dhul Hijjah kemudian e, berhari raya Idul Adha dan memberikan yang terbaik dari kurban kita kepada Allah Taala, serta berbagai amal salih dan kebajikan yang telah kita persembahkan kepada Allah semoga semua hal itu menjadi amal salih yang menambah berat timbangan kebajikan kita di akhirat Allahumma amin ikhwatal iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah yang merupakan modal kehidupan seorang muslim dalam mengarungi kehidupan ini dalam menjalani berbagai aturan syariat perintah dan keimanan wajib diyakini Alam melaksanakan syariat Islam ini yang Merupakan model kita Menghadap Allah wa Akhidah Ahli Sunnati Wal Jamaah Ahli Sunnati Wal Jamaah Yang setia berjalan di atas Jalannya Para Salahul Salih Ahli Wal Jamaah Yang sesungguhnya golongan yang selamat Lalu mendapatkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa ta'ala Itulah ahli sunnah Wal Jama'ah yang kita maksud Ikhutal iman Farahim sarahimakumullah Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan melanjutkan Pembahasan Yang sebelumnya dijelaskan Oleh Imam Abu Jafar At-Tahawi rahimahullah Tentang dinul Islam Agama Islam Agama yang satu-satunya yang diridai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Agama yang telah disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Dalam segala aspek kehidupan Baik dalam masalah akidah Atau masalah Ibadah Serta muamalah, akhlak Dan seluruh perkara yang berkaitan Dengan dinil Islam Semuanya telah sempurna Tidak ada yang baru Tidak boleh dikurangi Dan tidak boleh ditambah Pengurangan merupakan perkara yang dilarang begitu juga menambah merupakan perkara yang bedah yang tercelah ikhutal iman rahimakumullah hadad din, dinil islam yang kita cintai ini agama islam yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita dengan mengenalnya mengetahuinya, mencintainya dan melaksanakan syariat yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih hendaknya senantiasa kita pelajari kita selalu mendalami hukum-hukum yang terkait dengan agama yang mulia ini terutama masalah akidah keimanan kerana perkara akidah merupakan landasan. Karena keimanan merupakan pondasi. Kekeliruan dalam masalah akhidah Adalah hal yang sangat berbahaya Yang akan menggiring seorang kepada kebinasaan Yang akan menggiring seorang pada jurang kesesatan Oleh karena itu Sudah selayaknya Kita semua bersungguh-sungguh Untuk mengenal akhidah al-sunati wal-jamaah Terutama di zaman fitnah pemikiran, pemahaman, yang sempalan, yang menisbatkan kepada Islam, ya. Baik masalah akidah kepada Allah, kibat kepada Rasul, Baik masalah ibadah, atau masalah hal-hal yang lain berkaitan dengan dinil Islam. Yang di zaman sekarang ini, Ahlul Batil, orang-orang menyimpang dari tuntunan Nabi SAW, mereka mengerahkan seluruh potensi mereka, tenaga mereka ya, untuk menebarkan kebatilan menebarkan pemahaman yang sesat mempertahankan tradisi dan budaya mereka dan menebarkan berbagai tuduhan keji dan juga yakudustaan yang dikemas dengan kemasan yang mungkin ilmiah dalam pandangan sebagian atau dengan istilah-istilah yang menipu naam, pembohongan semua hal itu dilakukan untuk membendung ya, Penyebaran kebaikan Membendung Menyebarnya ilmu yang sahih Sunnah Nabi SAW Membendung manusia dari tauhid Membendung manusia dari sunnah Membendung manusia dari ajaran Rasulullah SAW Dan itu sunnatullah Ya, satu ketetapan yang pasti terjadi Kerana pertentangan antara al-haq al-sira' bain al-haq wal wa batil ila antaku as saah terstaruan antara al-haq yang berjalan yang, ber, yang tegak di atas kebenaran al-Quran wa-Sunnah yang tegak di atas wahyu dan antara kebatilan yang dibangun di atas pemikiran akal semata kemudian logika yang nyeleneh dan juga perasaan, tradisi, budaya, hawa nafsu, ya. Semua hal itu dijadikan sebagai landasan oleh orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentunya dengan membaca istilah-istilah agama untuk melancarkan untuk menebarkan, untuk menyesatkan, untuk menanamkan keraguan pada diri orang-orang yang jahil tentang agama oleh kerana itu tiada bekal dan tiada ya senjata yang paling ampuh senjata yang bermanfaat untuk membentengi diri kita di dalam menghadapi gelombang pemikiran fitnah syubuhat selain dari ilmu dan berdoa kepada Allah ilmu yang sahih ilmu yang benar ilmu yang berlandaskan Al-Qur'an ilmu yang berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka taala doa di waktu sujud kita ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik di waktu kita juga mengkiamul lail tahajud di waktu doa istiftah kita memohon kepada Allah apa doanya yaitu doa ومهن هداية أكبر الصراط المستقيم اللهم رب جبرايل وميكائيل وإسرافيل وعطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا في يختلفون إهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط مستقيم هكذا بقين استروسنا دعا ينشتب عن جدك أن أكبر الله. Kita renungi makna bacaan dalam surah Al-Fatiha Eh dinas mustaqim Kemudian kita ikuti Jalan-jalan yang menuju pada hidayah tersebut Sebab-sebab yang akan mengukuhkan Aqidah kita Pendirian kita, pemahaman kita Di atas jalan yang benar Berarti ilmu harus kita pelajari Ihutal iman Pada surahimakumullah Kemudian Jangan kita Bersedih Tetkala yang mengikuti kebenaran itu hanya segelintir dari umat manusia Jangan kita merasa terhina Dengan mayoritas yang menyelisih kita Sungguhnya ahlul haq Di dalam sejarah kehidupan dan peradaban manusia Dari dahulu sampai detik ini adalah yang minoritas Dan kebenaran itu tidak diukur dengan mayoritas berpegang teguhlah kepada al-haq pada aqidah yang benar jangan dengarkan subuhat-subuhat pemikiran-pemikiran menyimpang dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW badan masalah tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala atau pemikiran-pemikiran yang lain yang bertentangan dengan Al-Quran siapapun yang mengatakannya Siapapun yang mengutarakannya Ya Bila perkataannya bertentangan Dengan kala Allah wa kala al Rasul Tidak ada nilainya Dibuang saja itu Ya Tidak ada nilainya Dibuangkan ke sampah Itu sampah pemikiran Ya Tidak perlu digubrisi Tidak perlu dikomentari Kebatilan kalau dikomentari Berarti merupakan promosi gratis terhadap kebatilan itu oleh karena itu nah syubhat-syubhat itu dikritisi oleh orang-orang yang berilmu orang-orang yang awam jangan ikut menebarkan kebatilan itu jangan ikut menyebar ke sana sini ya mengomentari yang komentar-komentar yang tidak bermanfaat semua hal itu dihindari kita kita hidup di zaman media sosial medsos yang dengan mudah penyebaran informasi Berita Sehingga menjadi viral Kita yang memiralkan sebagian kebatilan itu Pada kebatilan itu Bila didiamkan tidak diguberisi Dia akan lenyap ya Akan binasa Akan lenyap sendirinya Ikhlatal iman Ini harus kita pahami Agar kita Tidak terjerumus ke dalam promosi gratis Disada atau tidak Ya, terhadap kebatilan itu Nah, ikhwata'l-iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimahkumullah al-imam Abu Ja'far al-tahawir rahimahullah menjelaskan bahawa dinullah agama islam inna dina inda al islam agama yang dirastui diridai yang diterima oleh Allah adalah al-islam Islam secara umum Yaitu pasrah dan berserah diri kepada Allah Dengan mentauhidkan Allah Mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah Itulah agama para anbiya ya, Itulah agama seluruh para nabi Mengajak pada tauhid Berserah diri kepada Allah Dengan mentauhidkan Allah Dengan beribadah kepada Allah Naam Abdunillah Hamba Allah Maka dia pasrah berserah diri kepada Allah Datang perintah Allah dia laksanakan datang larangan Allah dia tinggalkan dia serahkan dirinya kepada Allah bergantung kepada Allah tawakal kepada Allah berserah diri kepada Allah berharap kepada Allah takut kepada Allah hada huwa dinul Islam tauhid inilah agama Islam yang dibangun atas tauhid nah kemudian secara khusus din yang landasannya Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat manusia umarsalna illa rahmatan lil alamin kami utus kamu Muhammad ya kepada seluruh alam semesta ini Al-Quranul Karim sehingga apapun agama pemahaman pemikiran seladatangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran wahyu jika hal itu bertentangan dengan wahyu yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hal yang ditolak oleh Allah tabaraka wa taala karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ وهو مِنْ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ dan siapa yang mencari agama selain Islam maka Allah tidak menerima hal itu darinya dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi agama yang telah disempurnakan oleh Allah Taala. Ta ayat dalam surah Al-Ma'idah yang diturunkan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 Atkala agama telah sempurna Maka tiada penambahan, tiada pengurangan Yang ada adalah pelaksanaan Terhadap kesempurnaan Islam tadi Gak ada tambahan dalam akidah Gak ada tambahan dalam keimanan Tidak ada pemahaman yang baru Pemikiran yang nyelene ya. Tidak ada ibadah yang baru Tidak ada tata cara pelaksanaan Islam yang baru ya. Tapi Islam yang kafah dalam segala lini kehidupan yang bersumberkan wahyu hadhu wa dinullah Allah, yang harus kita pelajari yang kita ikuti tidak ada alasan bagi seseorang di hadapan Allah nanti takkan datang kala Allah wa kala Rasul Ya Allah saya mengikuti tradisi nenek moyang saya pendapat guru saya pendapat ustaz saya pendapat kiai saya pendapat dosen saya pendapat Uh, pakar ini dan seterusnya Allah tidak menerima hal itu anda sesat setelah jelas kebenaran maka anda yang pertanggungjawabkan ya kenapa diingkari sifat-sifat Allah di ta'awil oh kena syayh fulan, ustad fulan, kiai fulan mengatakan la, ma yaqbal tidak terima oleh Allah wa kesesatan siapapun yang mengatakan Kesesatan siapun siapapun yang menebarkan dia akan memikul dosanya dan memikul semua dosa orang yang disesatkannya yang mengingkari tentang sifat-sifat Allah, ya, mengingkari tentang ketinggian Allah, mengingkari tentang sifat istiwa yang dalam tujuh ayat dan berlatih yang sama istiwa alal ars, istiwa alal ars diingkari, diselewengkan, ditakwil dengan berbagai alasan, ya. Yang mengingkari tentang ketinggian Allah Ini pertanda orang-orang yang tidak pasal dan berserah berseradi kepada Allah Orang-orang yang membangkang Orang-orang yang mengudapankan akalnya Yang lebih mengutamakan rasio dan logika yang telah nyeleneh dan pasat dan telah rusak tadi Allah mengatakan dalam Al-Quran Masih ada ya, persepsi akal Kita pertanyakan akal sesuai dengan akal atau tidak sesuai dengan perasaan atau tidak sesuai dengan terasi atau tidak sesuai dengan pendapat ulama ini atau tidak enggak ada ahli sunnah yang beragama dengan cara yang seperti itu itu cara beragama ahlul kalam itu cara beragama ahlul bawatil ahlul bid'ah wal ahwa yang mendepankan hawa nafsu ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya di dalam beragama apabila Allah telah menjelaskan darasulnya sami'na wa ata'na tak main logika logika lagi, ya. Tak main akal akalan lagi. Kena akal harus mengikuti syariat, bukan syariat mengikuti akal. Allah mengatakan Rabbul al Istawa dalam tujuh ayat dalam al Quran redaksi yang sama. Tidak ada dalam satu redaksi tersebut ista'ula, tidak ada itu berkuasa. Semua redaksinya sama. Thumastawa al Setelah ciptakan langit dan bumi. Istawa alal al ars setiap yang belajar bahasa ramah memahami maknanya Allah tinggi di atas ars. Istawa arta apa kemudian datang orang-orang yang telah menyimpang pemikirannya dari kaum Jahmiyah, Muadzila atau ashay dan yang lainnya mengatakan oh yang enggak diselewengkan ista'ula berkuasa ini bentuk pengingkaran terhadap sifat tapi dengan cara yang lebih halus. Karena kalau diselewengkan berarti mengingkari makna yang sesungguhnya makna hakiki ini tadi inilah maka dan propaganda ahlul kalam, jahmiyah dan ternyata itu yang diwasiatkan yang didoktrinkan oleh bisyir al-merisi kepada murid-murid mereka al-imam Abu Sayyid al-Darimi rahimahullah dalam kitab naqdu ala al merisi menyampaikan atau menyebutkan sebuah riwayat bahawa murid-murid bisyir merisi Toko sentra jamiyah di zaman ya Imam Ad-Da'as Sa'id al-Darimi itu ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam, saya Imam mereka, ya, bagaimana sikap kami terhadap ayat-ayat atau hadis-hadis yang diruahkan oleh para perawi yang fikat, ya, beruswasam tentang sifat-sifat Allah yang dijadikan oleh mereka itu ahli sunnah. Sebagai hujjah untuk membantah mereka dan menjelaskan kebatilan, kesesatan pemikiran-pemikiran kaum Jahmi yang mengingkari sifat-sifat Allah. Kata, apa wasiat, ya, wasiat dan doktrin ya, besar marisi kepada murid-muridnya. Ya, jangan kalian ya, ingkari secara terus terang. Jangan. Ya. Jangan. Kena kena saufa aw. لا تنكروه فتفضحوا jangan terserang kalau mengingkarinya kalian akan tersingkap kebatilan dan niat busuk kalian lakin bagaimana caranya wa ghalituhum jejak ya, kecohkan mereka bagaimana caranya ya bi ta'wil ghalituhum bi begitu untuk mengecohkan dari sunnah di ta'wil fa idza awaltumuhu fa perdatu mu bi luthfin dengan cara yang halus jadi mereka yang mentakwil sifat-sifat Allah itu sesungguhnya mereka ingin mengingkari sifat-sifat tersebut itu dengan cara yang lebih halus dan ini gunakan ahlul kalam pengikut Jahmiyah dan Mu'tazilah Asy'ariyah dan yang lain-lainnya ikhot aliman kenali agama yang benar kenali akidah yang benar Ya, jangan terkecoh dengan sebuah nama dan istilah. Banyak pembajakan terhadap istilah-istilah agama untuk melegitimasi, membenarkan, menebarkan kebatilan dan makan dan propaganda. Dibajak itu istilah-istilah agama. Ya, dipakaikan pakaian-pakaian yang Islami, istilah-istilah yang Islami untuk menyesatkan. Dan ini propaganda dari dulu sampai sekarang maka pahami ya agama Islam dengan benar akidahnya taib kemudian kata Imam Abu Jafar At-Tahawi Rahimahullah agama Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diridhul Allah telah disempurnakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum dan din mencakup akidah mencakup ibadah akhlak dan seluruh perkara ad-din kata Allah akmaltu lakum telah aku sempurnakan tapi tidak ada yang baru tidak ada aqidah yang baru tidak ada pemahaman yang baru dalam memahami din tidak ada ibadah yang baru tata cara dalam melaksanakan dinul Islam semua hal itu baik dalam masalah ilmiah, aqidah dalam masalah amaliyah ibadah dan akhlak semua tertolak ya. dan agama tersebut agama yang memiliki sifat wasatiyah sifat yang wasatiyah Sifat yang selalu tengah dalam setiap permasalahan Tidak berpihak kepada sikap yang ekstrim Atau sikap yang meremehkan Ya yeah. Tidak berpihak kepada ekstrim Pemikiran yang ekstrim yang berlebihan gholuk Atau sifat yang meremehkan Ya yeah. Islam wasat Dalam segala hal Nah, maka Al-Imam Abu Jafar At-Tahawi Rahimahullah Menjelaskan Ya Wahuwa yaitu dinul Islam Bain al-ghulu wa taqsir Sikap ghulu Yang melampaui batas Dalam pemikiran Dalam pengamalan Ya Seperti Yang Ya Dimiliki oleh Sekte Al-Khawarij sampai sampai mereka mengkafirkan Ali bin Abi Talib dan para pengikutnya ya yang merestui yang menyetujui yang menujui tentang qadiyatut tahkim yaitu perdamaian antara ya pihak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum wali sahabatiyah jami'an dan Ali di waktu perang Siffin maka Khawarij memisahkan diri karena menurut pemikiran mereka itu suatu kekhiliruan Kenapa Ali menjadikan manusia Dalam menyelesaikan perkara Atau menjadi hakim dalam hal ini Sementara hukum alami oleh Allah Begitu kata mereka ya. Maka mereka dengan pemikiran yang ekstrim tadi Gulu ya. Sampai terjerum sedang pemikiran Takfiri Mengkafirkan Mempunis kafir orang-orang yang menyelesaikan mereka Jadi pemikiran radikalisme terorisme yang ada di zaman sekarang ini yang ya melahirkan berbagai aksi yang meruikan itu sebenarnya bersumber dari pemikiran kaum khawarij yang ghulu tadi. Yang telah keluar dari rel-rel ya, kemuliaan Islam dan keagungan Islam tadi. Naam. Itu bukan ahli sunnah Al sunnati wal Jama'ah, yang mengikuti manhaj salafus salih itu orang yang selalu wasat dalam beragama mereka muncela pemikiran yang ekstrim yang akan menimbulkan berbagai sikap radikal dan juga ekstremisme dan radikalisme dan terorisme berbaik. itu semua akidah kaum khawarij bukan akidah al sunnati wal Jama'ah. ada sebagian kelompok yang berusaha memaksakan jadi mereka membuat propaganda, membuat berbagai tuduhan keji, dan memaksakan menyematkan tuduhan keji itu kepada kelompok yang tidak sesuai dengan mereka. Ini betul perilaku yang sangat keji, akhlak yang sangat bobrok sekali. Jadi memaksakan, dia membuat propaganda, dia membuat makar, membuat istilah-istilah yang keku, dan dipaksakan disematkan kepada orang yang tidak sesuai dengan pemikirannya, tidak sesuai dengan pemahamannya. Dengan berbagai kedustaan, kebohongan, menghalalkan kedustaan dan kebohongan. Nauzubillah mindali. Ya, Nauzubillah mindali. Dengan barasan toleransi, padahal kita melihat dalam kenyataannya mereka yang jauh dari toleransi tersebut. Ini hal yang sangat berbahaya, yang memecah belah umat, semakin menambah runyang permasalahan. Nah, kalau sebatas masalah Aduh argumentasi Ya Ilmiah Tujuan al-haq Ya bisa mungkin dari satu sisi telah ada Tapi kalau hanya untuk Ya berusaha Memaksakan Ya Istilah-istilah tersebut disemarkan kepada saudaranya yang menjelisih dia Ini hal yang sangat keji sekali <tuh> Dan dia akan menanggung Di akhir kelak, Ya dosa tersebut dan akan memikul ya ikhata lima baissa rahimakumullah jadi dinul islam yang salah tidak terjerumus tanpa mikiran ekstrim kaum khawarid ya, kemudian juga tidak taksir, mereka ahlu syahawat yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat sehingga mengenteng-entengkan ya, perkara din ya menggambang-gambangkan masuk agama dia tidak mau mempelajari tidak mengenal bahkan bermuda-muda dalam perbuatan maksiat dan dosa menggambang-gambangkan hal itu ini ahli taksir ahli ma'asi yang tadi ahl asyubuhat ya yeah. Ahlul ghulu semua hal itu bukan dari Islam dinul Islam wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata Ya demikianlah kami jadikan seumatan wasata yaitu Al-Haq ini standarnya mengikuti kebenaran diantara dua kebatilan tadi dan dua kesesatan dan pemikiran tadi Al-Haq wasat naam kemudian kata Imam Abu Ja'far at tahawi wa bainat-tashbihi wa ta'atil agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Ya dalam masalah pemikiran tadi masalah al-asma' wal-ahkam, nama dan hukum ya soal untuk mukmin, fasik ya kafir, itu semua ada hukumnya nama, istilah kaum khawarij mengkapirkan yang menyelisi mereka kemudian di sisi lain kaum murjiah yang menganggap bahawa dosa itu tidak ada pengaruhnya terhadap keimanan melakukan dosa maksiat atau imannya sempurna kau murjiah karena mereka mengatakan amalan bukan dari iman kedua-duanya pemikiran yang sesat jalan yang menyimpang ahli sunnati wal jamaah mereka yang wasat seorang yang melakukan dosa tidak serta-merta di sebagai kafir dia masih beriman selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut tapi imannya berkurang sehingga menjadi mu'min naqisul iman mukmin tapi imannya berkurang kerana mukmin itu ada yang sempurna imannya ada yang berkurang disebabkan dosanya nah dan dosa yang dilakukan berpengaruh pada imannya hakidah alis sunnah bila akidah alis sunnah wal jama'ah akidah salafus salih nah akidah orang-orang mengikuti salafus salih nah akidah para salafus salih dan itu dapatkan kotak-kitab aqidah Nah Kemudian dalam perkara Wasatlah masalah Tauhid asma' wa sifat Di dalam tauhid asma' wa sifat Secara umum ada dua penyimpangan Ya Penyimpangan Dua jalan yang batil Dua pemikiran yang sesat Yang menyimpang Dari al quran as sahabah Aqidah Nabi SAW Wa sahabat salafus salih Wa ijma' ah, ahli Sunnah wal jama'ah Tatkala saya mengatakan ahli Sunnah wal jama'ah Ini ahli Sunnah betul berpegang teguh kepada Al-Quran Kepada ijma'ahnya para sahabat Bukan sekadar hanya sebuah slogan dan nama Tapi ahli sunnati wal jama'ah Yang merupakan ya, Nama yang mulia Yang berpegang teguh dengan sunnah Yang berpegang teguh dengan al-haq Na'am Maka aqidah ahli sunnah mengimani dinul Islam yang telah disempurnakan oleh Allah dan itulah yang diikuti oleh ahli sunnah di wajahah di dalam tauhid asma wa sifat mereka mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang tertaruh dalam Al Quran. Naam. Tidak diselewengkan. Tidak distasybih, diserupakan dengan makhluk. Tidak diingkari dan tidak ditakib, ditanyakan kaifiahnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya yang dikatakan dengan sifat al-manfiyah atau sifat as-salbiyah. Mereka juga ya, ingkari hal itu. Seperti Allah menafikan dedenya, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Ma masana min lugub. Kami tidak, ya. Rasa capek. Menciptakan langit dan bumi. Wama rabbuka bi-dholimin 'abid. Allah tidak menzalimi hambanya. Jadi sifat-sifat al-manfiyah. Naam. Allah la yamut tawakkal hiya ila yamut bertawakkal kepada hayy yang hidup yang tidak mati nah itu juga diingkari sifat-sifat al-manfiyah tadi ahli sunnati wal jamaah semua yang teram al-quran dari sifat-sifat Allah dan nama-Nya itu mereka imani secara zahirnya maknanya sesuai dengan zahirnya begitu kita membaca astawa al-ars ya istawa 'ala lam basharat hatta wa'al 'ala tinggi di atas serah Di mana sebagaimana zahirnya, sebagaimana hakikat dari zahir lapis tadi, nafs tadi, tidak ditakwilkan, tidak diingkari, tidak diselewengkan, tidak ditanyakan keiviyahnya, dengan penuh keyakinan bahawa makna dari sifat tersebut dimaklumi, diketahui, akan tetapi hakikat dari sifatnya itu hanya Allah yang mengetahuinya. kendati dari sisi nama ada kesamaan dengan sebagian sifat yang ada pada makhluk, tapi sisi penamaan, kesamaan dari sisi nama, itu bukan berarti sama hakikatnya Allah memiliki sam'un wa basar ya, manusia juga memiliki sam'un wa basar wa ja'alnahu sam'ian basir surah al-insan kami jadikan manusia itu sam'ian basirah Apakah sama, sami' dengan sami' tidak sama? Kenapa nama hanya sama, sami' sami' Tapi hakikatnya tidak sama Maka al-sunati wal-jama'ah mengimani semua hal itu Bahawa Allah memiliki sifat Allah memiliki asma'ul husna wa lillahi'l asma'ul husna Fad'uhu biha Allah memiliki asma'ul husna Maka serulah Allah ibadatnya dengan nama-nama tersebut Kenapa dinamakan al-husna kerana setiap nama itu mengandung sifatnya Itulah makna Tatkala kita mengatakan as sami Berarti Maknanya As-Sam'u Allah memiliki Sam'u Sami' nama Allah yang maha mendengar Sifat Allah adalah As-Sam'u pendengaran Al-Alim Itu nama Allah Dan sifat Allah Al-Ilmu Al-Hayu Itu nama Allah Maka sifatnya Al-Hayatu itu nama Allah sifatnya asam'u as naam begitu seterusnya makanya namakan asma'ul husna jadi asma'ul husna itu bukan sekedar disenandungkan dinyanyikan dilagukan itu bukan begitu caranya dalam peragama itu nyanyian ya bukan zikir baik maka diimani semua baik sifat secara maani atau sifat khabariya dhatiya, yang berkaitan dengan Allah Yadullah, tangan Allah. Ya, mata, kaki dan juga sifat fi'liyah, istawa 'alal arsy. Turunzul ke langit bumi seperti gam malam terakhir dalam hadis yang sahih. Ya. Dan hadis tersebut Allah juga berbicara, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang memohon akan aku beri, siapa mohon keampunan akan aku ampuni. Nah, ini hadis yang sangat ya uh, bagai kanduri di kerongkongan ahli bid'ah. Ya, kerana dalam hadis tersebut penetapan sifat nuzul, bicara, Allah juga berbicara, ya dan kalam. Nampaknya takliman para sarahimakumullah. Maka ahli sunnat wal jamaah menetapkan semua sifat itu sesuai dengan kebesaran dan keaguan Allah. Mereka tidak mentasbih. Dan juga mereka tidak mengingkari Ya Ithbatun bila tashbih Mereka tetapkan tanpa menyerupai Naam Wa tenzihun bila ta'til Dan mensucikan Allah tanpa mengingkari Maka kalau ada orang ingin mensucikan Allah Mengagungkan Allah Lalu diingkari sifat tersebut Itu bukan pengagungan Itu namanya ta'til, ta pengingkaran maka tatkal ahli sunnati wal jama'ah menetapkan sifat-sifat Allah baik sifatul ma'ani sifat ma'ani tujuh sifat yang diyakini oleh kaum asyairah hayatun, iradatun kudratun, sam'un basarun, ilmun na'u wa kalam atau sifat al-fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah masyiatullah istawa ala al arsh atau nuzul ke langit bumi Sepertiga malam terakhir Atau mahabbah Atau ghazab Dan yang lainnya Mahabbah itu kecintaan Atau ghazab Ya kemurkaan atau marah Atau sifat Al-Dhatiyal khabariya Berkaitan dengan zat Allah yang Landasannya hanya semata-mata dalil dari wahyu Yadullah Limah khawatubi yadaya Walitusna ala aini Mata Naam. semua hal itu diimani oleh ahli sunnati wal jamaah babnya sama diimani sesuai dengan kebesaran dan keaguan Allah tidak menyerupai sifat makhluk karena Allah menyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Shura ayat 11 Laisa kamiflihi syai' wa huwa sami'ul basir Laisa kamithlihi shay wa huwas samiul basir. Laysa, tidak ada kamithlihi, sepertinya, syai sesuatu, artinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini menafikan at-tashbih. Inilah kata Imam Ja'far, "Wa bain at-tashbih". Karena هناك, karena di sana ada sekte yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini jelas kebatilan Kerana barang siapa Menyerupakan Allah dengan makhluk satu kekufuran Ya Men Allah Men wasaf Allah Barang siapa yang menyebabkan Allah Disifatkan makhluk kafar, Dengan sifat makhluk Seterusnya kufur nah. Maka Ahli sunnati wal jama'ah Tadkala mengimani semua hal itu itu mengimani sebagaimana zahirnya hakikat yang terdapat dalam zahir lafaz tersebut dengan keyakinan bahawa semua sifat itu tidak menyerupai sifat makhluk tetapi sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ya. Tatkala kita menetapkan istawa 'alal arsy dan dalam bahasa Arab istawa ya, sekarang lagi diperdebatkan. Ya, dimunculkan berbagai pemikiran-pemikiran diungkit lagi, didaur ulang lagi sampah-sampah pemikiran kaum Jahmiyah, kemudian dikemas kemasan ya kontemporer ini ditebarkan. Yang sedikit mereka bercanda ya membaca ayat tersebut dengan juga disertai dengan logika-logika yang nyeleneh dan menyimpang. Tapi fitrah mereka tidak bisa dipingkari ternyata mereka dalam banyak penyampaian ceramah mereka ternyata juga mengangkat tangan ke atas kenapa angkat tangan ke atas Dan kalau menyebut Allah jadi fitrahnya meyakini bahawa Allah di atas arasy tapi kena hawa nafsu kena syubhat yang mengotori hati mereka fitrah mereka bisa tidak mereka terjerumus ke dalam ya pengingkaran kaum Jahmiyah dia bukan ahli sunnati wal jamaah. Suatu kebatilan dan kebohongan atas nama ahli sunnati wal jamaah bila mengingkari sifat kemudian atas nama ahli sunnati wal jamaah. Ini pendustaan. Ini adalah kedustaan yang luar biasa terhadap ahli sunnati wal jamaah. Cari dalam kitab, dalam Al-Quran, dalam hadis. Dalam kitab kita aqidah ahli sunnah Tidak ada mengingkari sifat. Semua menetapkan sifat tersebut. Sebagaimana zahirnya istawa 'alal arsy 'ala wartafa'. Ah. Ya. Jelas sekali ayatnya. Enggak perlu takwil. Ta ya. Sehingga kata Imam Malik istawa ma'lum, sudah betul dipahami maknanya. Wal kayf majhul, bagaimana keifianya? Ya jangan ditanyakan, itu majhul dari ketahui. Maka kita, dari satu sisi, maknanya diketahui, tapi dari sisi lain, keifian tidak diketahui. Nah, ahli sunnah, tatkala matakan istawa, sehingga kebesaran keagungan Allah. Allah tidak butuh kepada arash. Tatkala seorang berlogika dengan nyelani, berarti kalau Allah istawa ala arsh. Persepsi mereka, tatkala seorang raja duduk di atas singgasananya istawa ala arshihi, Membayangkan berarti singgasananya lebih besar dari raja tadi. Kalau singgasanannya jatuh, maka raja akan jatuh yang istawa di atasnya. Istawa ala dharihi. So istawa ya, di atas kapal misalnya, berlayar di atas kuda. Bila kudanya jatuh dia akan jatuh. Bila kapalnya tenggelam akan dia juga tenggelam. Itu persepsi istawa ala dalam pemikiran kita yang berkaitan dengan makhluk anda sekarang berbicara tentang siapa Tentang makhluk, tentang Allah Ya Tentang Allah Yang kebesarannya Tidak bisa dibayangkan, cukuplah kita melihat Ya Kebesaran Allah Dari satu sisi kita memahami dengan kebesaran makhluk Arasy itu makhluk yang paling besar Yang dipikul oleh delapan malaikat Arash itu tegak dan malaikat bisa memikulnya dengan izin Allah. Semua alam semesta langit dan bumi. Ya. Wal ardu jamian qabdatu yawm al-qiyahati kiamat. Bumi ini satu genggaman tangan Allah. Dan yang satu langit digulung dengan tangan kanan Allah. Perumpamaan arash dengan kursi yang kursi yang meliputi langit dan bumi wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Bagaikan, ya, sekeping uang logam yang kita lemparkan padang sahara yang luas tidak ada perbandingannya dan itu aras makhluk yang paling besar Allahu Akbar wa A'zam ya. dalam hadis sebutkan Nabi SAW beliau menceritakan kena diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya bagaimana besarnya ciptaan fisik salah satu dari malaikat yang memikul arash antara daun telinga ini dengan pundaknya masih ratus sabi miati am jaraknya itu sepanjang atau seluas sebesar tujuh ratus sabi miati am tujuh ratus tahun perjalanan itu satu bisa anda bayangkan taib sekarang Bukankah Allah menyebutkan malaikat itu ada memiliki dua sayap, tiga sayap? Ya? Dan Jibril, situ mi'ajanah. Jibril yang menutupi langit semuanya. Taib. enggak perlu banyak-banyak bagaimana bentuk tujuh ratus sayap tadi. Cuba tiga saja. Sebutkan kepada kita sekarang ini, Wahai kaum wa'abtilah, Kaum jahmiah yang mengingkari sifat-sifat dengan akal mereka yang akal akalan dalam peragama sebutkan kepada kita semua bagaimana keifia dan bentuk tiga sayap. di mana posisi sayap satu lagi kalau kiri-kanan, tahu dua kiri-kanan, tapi yang satu lagi di mana sayapnya bisa? jika menyebutkan satu malaikat yang tiga sayapnya, -sayap, tidak tahu kita bagaimana sayap ketiga di mana posisinya lalu bagaimana Rabbul Alaminya menciptakan Maka sayangnya akal anda. Ya, jangan memaksakan sesuatu yang anda tidak mengetahui. Antum a'lamu amilla? Wahai ahli al-kalam, al jahmiyya mu'tazilah, kaum asha'irah. Fa antum a'lamu amilla? Kaliankah yang lebih mengetahui daripada Allah? Rasul mengatakan ana atqakum wa a'lamukum billah. Saya kata Rasul orang yang paling bertakwa kepada di antara dan paling mengetahui. Ya. Apakah pernah Rasul mengatakan istawa? Ah, ha, para sahabat jangan dipahami zahirnya, kalau zahirnya nanti itu bisa tasybih. Tasybih itu kufur. Kalau kalian lakukan kan terjun kepada kufur. Berarti kan tidak mengagungkan Allah. Pernahkah Rasul mengatakan istawa? Di mana istawa dan mengingkari sifat-sifat yang lain Tidak ada iman al-iman Jadi ahli sunnah Tadkala menetapkan sifat Sesuai dengan zahirnya yang ditetapkan oleh Allah Dan Jauh dari berbagai persepsi Menyerupai sifat makhluk Jadi inti permasalahan sesungguhnya Kenapa mereka mentawil sifat Kemudian mengingkari Kerana dalam otak mereka yang telah rusak dengan teori-teori filsafat dan ahlul kalam tadi, itu yang terbayang adalah sifat makhluk. Maka hum syabbahu, thumma attalu, thumma syabbahu. shabbahu awalu attalu, thumma shabbahu Persepsinya begitu. Maka, yadullah kuqai, lima khalaqtu biyadaya. Tatkala Allah mengatakan kepada Iblis, ya Iblis, mana nak akan tas juali makhluk tu biadaiya? Iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku Allah menyebutkan dua tanganku, lalu yang diperayangkan oleh Jahmiyah, jadi yang mentakwil sifat itu menggali itu Jahmiyah, bukan alisunat wal jamaah. Jadi mereka Jahmiyah, pengikut Jaham bin Sofwan, yang mengambil pemikiran Ja'ad bin Dirham. Pemikiran Jahmi Syafi'i itu juga dikembangkan selalu bersilmarisi, selalu terus-menerus. Tak kau mau atezila, nam. Dan sekte-sekte yang lain mengingkari kebanyakan sifat dan menetapkan sebagiannya. Um Jahmiya, bukan ahli Sunnah. Jahmiya, muattila. Maka ni ya imam Nuqaym, rahimahullah menulis kita al Sawaikul Murssale fi Raddi al Jahmiyyah wal Muattila. Sawaik, petir. Ya. Yang dikirim untuk membantah kaum Jahmiyah dan Mu'tilah yang mengingkari sifat-sifat tadi. Naam. Jadi al-Sunnah mereka yang berlepas dari tuduhan ya Ahlul Kalam musyabbihah atau mujassima kata mereka. Ya. Allah mengatakan laisa kami misli syai. Kemudian ini bantahan terhadap musyabbihah Kemudian Allah mengatakan wah huwa as basir. Allah yang Maha mendengar, basir maha melihat. Ya. Dan kita tadi jelaskan wal setiap nama mengandung sifat makna. Maka tatkala Allah menyebutkan huwa as-sami'ul basir, Allah yang maha mendengar dan basir, maka berarti basir itu menunjukkan pada basar. Dan basar itu makna yang terkandung dalam basir, basir dan i makna tersitulah sifat Allah berarti ini menetapkan sifat dan ini membantah akidah kaum at taatil al-mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah maka siapapun yang mengingkari sifat-sifat Allah maka digolongkan ke dalam sekte al-mu'attilah ya baik pengingkaran secara keseluruhan itu kaum Jahmiyah al-mu'attal wal Mu'tazilah al -mu yang mengingkari semua sifat Allah atau yang mengingkari kebanyakan dan menetapkan sebagian satu tujuh sifat yakni kalian sifat al-ma'ani sebagian ditetapkan kaum asy'arih dan mengingkari menyelewengkan sifat-sifat yang lain sifat khabariyah dzatiyah dan fi'liyah seperti istiwa atau nuzul turunnya ke langit bumi kemudian al-mahabbah ya kemudian juga uh, al-ghadab dan yang lainnya dan juga mentawil sifat-sifat adratiyah -sifat khabariyah tangan ditakwil dengan nikmat atau kekuasaan begitu juga ya wajah dan juga mata ditakwil oleh mereka kena menurut mereka pemahaman mereka yang telah rusak tadi mengatakan kalau ditetapkan sebagaimana zahirnya berarti ini akan melazimkan tashbih dan tashbih batil kerana Allah mengatakan kami juga berada dengan Al-Quran tapi diselewengkan pemahamannya menurut mereka Allah tidak menyerupai sesuatu betul? kemudian mereka beralih kepada ayat tadi lima kalau tetapkan tangan bagi Allah berarti Allah serupa dengan makhluk kerana mereka hanya memahami tangan sesuai dengan tangan yang dipahami yang ada pada makhluk ya subhanallah anda berbicara tentang makhluk atau tentang Allah? Logika apa yang dipakai kata mereka ahli logika Berlogika. menurut akal Naam benar kata mereka mengakal-akalan tapi akal yang telah keliru logika apa yang dipakai tatkala Allah mengatakan lima khalaqtu biyadaya Ya Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku jelas sekali lima khalaqtu biyadaya Allah nisbatkan tangan kepada dirinya, yada'iyah, tanganku bukan pada tangan anda bukan pada tangan monyet dan tangan dan seterusnya, lima khalaktubi yada'iyah Allah menyebutkan hal itu sebagai bentuk kemuliaan dan pujian bagi Allah, Allah memiliki sifat kemudian bagaimana mahaminya bahwa dua tangan itu tidak sempat dengan tangan makhluk tadkala Allah mengatakan istawa alal arsh dalam tujuh ayat jangankan tujuh satu ayat saja dalam Al-Quran tatkala kita dapatkan dalil yang mengatakan sifat Allah wajib kita imani lalu bagaimana yang tujuh ayat redaksi yang sama istawa Allah ya sekiranya istawa Allah dalam dua tempat ya didapatkan istawa Allah kemudian mayoritas ayat Al-Quran redaksinya istawalah benar Bahwa istawa dipahami dengan makna istawlah. Sebelum takwil oleh Abdul Kalab. Tapi dalam tujuh ayat, redaksinya sama. Kemudian, dalam keenam ayat, disebutkan thumma. Thumma istawa, artinya setelah menciptakan langit dan bumi, thumma. Ala ditambah lagi huruf ala, huruf jar, yang menunjukkan tinggi di atas sesuatu. Bagaimana bisa diselewengkan sehingga dipahami dengan makna ditakwil dengan mak ista'ula, ya Subhanallah. Makanya semua hal itu, ya, tidak dipahami ahli luar, salafus -sal. kecuali orang-orang yang muta'akhirin di kelangan ahli bahasa yang mereka telah terkontaminasi dengan pemikiran jahmia tadi. Nam, tak. Adapun salafus sah tidak nama seperti itu. Ikhwanul Muslimin. Maka tatkala kita mengatakan istawa ala arsh, ya, sebagaimana kata Imam Malik, istiwa maklum, maklum maknanya dalam bahasa Arab. Para sahabat tatkala membaca Abu Bakar, Umar, Uthman, Wa Ali dan sepuluh yang lainnya yang dijamin masuk surga, Al Muhajin, Wal Ansar. Mereka yang membaca Al-Quran menghakamkan berulang kali. Pernahkah mempermasalahkan seperti anda mempersalahkan ayat tersebut? Kau dia menjadikan bahan ya dalam diskusi dan pertanyaan anda sebentuk lelucon dan juga disertai dengan ya sedikit tertawa danerusnya. Ya, ya Subhanallah. Aina ta'zim, aina pengagungan kepada Allah Azza Wajal agungan kepada Al-Quran, Al-Karim Aina ta'zim, Aina apa pada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh benar kata Allah, karena tak kalah mereka tidak mengagungkan Allah itulah yang menyebabkan mereka menta'wil mengingkari, dan berolah-olah dan tertawa, tertawa ketiwi ya sambil ya mengutarakan logika-logika sesat mereka, Allah menjelaskan Al-Quran wa maqadarullah haqqa qadri والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطيات بامينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله قدره itu yang menyebabkan songguh mereka itu tidak mengagungkan Allah dan pengagung sesungguhnya bagaimana bisa mereka ya tidak mengagungkan Allah sementara kata wal ardh جميعا قبضته يوم bumi semuanya pada hari kiamat dalam satu genggaman tangan Allah. Was-samawati matwiatan bi yaminil. Dan langit semua digulung oleh Allah Tabaraka wa taala. Tobo Allah. Ya. Taubat kepada Allah. Kembali kepada ajaran yang benar. Kembali kepada akidah yang benar. Ya. Apa yang Anda tebarkan? Tentang tafwilan sifat. Ya menyematkan berbagai tuduhan keji kepada orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah, Anda akan memikul dosanya. Ya. Kita hanya dalam hidup ini, tidak lebih dari ia. Ya, mungkin rata-rata 60 sampai 70. Setelah itu kesesatan yang Anda tebarkan akan dipikul Ya, man ala khairin fa'il, barang siapa menunjuk kepada kebaikan niscaya dia akan mendapatkan pahalanya. Sebaliknya man sunnatan sayyi'atan Nah, faalehi wizruha, wizru man tabiahu ilaiyul kiam. Dia memikul dosanya, dan dosa orang yang disesatkannya. Ya, apalagi zaman sekarang ini, ya, seorang yang menyebarkan pemikiran dengan berbagai media rekaman video, misalnya, ya, berapa juta manusia disesatkan seandainya mereka mendengar hal itu. Maka anda memikul dosanya. Anda yang memikul dosanya. Nah, silakan mau memikul dosa atau mau bertaubat di dunia ini kembali ke rajah yang benar itu pilihan anda. Baik. Maka al sunnah wal jamaah benda tashbih dan taatil. Benda tashbih dan taatil. Maka merupakan kejian dusta, uh, tuduhan dusta, kejia uh, tuduhan yang sangat keji. Merupakan tuduhan dusta. Ya dan merupakan tujuan yang uh, tuduhan yang sangat kecil tak kala memaksakan ya, dipaksa istilah-istilah yang keji itu disematkan kepada ahli sunnah yang menetapkan sifat Allah ya sebagaimana juga berbagai maka dan propaganda berusaha menyematkan radikalisme ya, dan juga terorisme pemikiran radikal ya ini menjadi bola liar, ya, sesuai keinginan, ya, diartikan, dipahami sedemikian masing-masing pemikiran untuk menjatuhkan, ya, untuk menghujat orang orang yang tidak sesuai dengan pemikiran sebagian kelompok dengan istilah radikal radikal. Ya, semua hal itu adalah bentuk propaganda menghalang umat manusia dari mengikuti kebenaran tapi tentunya kita tidak perlu gentar kita tidak perlu ya, takut kepada agama Allah ini kerana Allah yang menjaga tapi kita yang harus waspada dan takut pada diri kita jangan-jangan kita bisa ya, terjatuh ke dalam subuhan mereka maka bekali dia dengan ilmu faham ya akidah alis sunati wal jamaah ikhwatal iman Ahli sunnati agama Allah Bain al-tashbih wa ta'atil Ini ungkapan Imam Mujabarat Tahawi Ya Aqidah Yang menetapkan sifat Allah Bukan Ya aqidah Yang hanya Dimiliki oleh kelompok Pengikut madhab tertentu Ya Monopoli madhab Yang hambali misalnya Tidak ini madhab ahli sunnah yang mengikuti keempat imam tadi, yang mengikuti sunnah mengikut imam Abu Hanifah nah ini kita yang mempelajari kitab Abu Ja'far al-Tahawi Hanafi, disyarah oleh Ibn Abil Iz al-Hanafi dan kita kitab yang lain ulama' Malik, ulama' ham syafi' ham bali ya? semua mereka yang berjalan di atas sunnah semua mereka yang berjalan di atas sunnah yang mengikuti akidah salafus salih ahlul hadith, ahlul athar, ahli sunnati wal jamaah mereka sepakat dalam mengimani sifat-sifat Allah tidak ada mengingkari demi Allah, tidak ada mengingkari yang mengingkari itu ahlul jahmiyah jahmiyah dari kalangan muatilah, muatazilah Asyairah dan yang lainnya Naam Ini jelas sekali Maka tak kala Kita membaca kitab akidah Al-Sunnah Tiu Kita mendapatkan Ya yeah. Ada pun yang disematkan Yang dituduhkan kepada Sebagian para ulama Mereka mengingkari Menta'awil itu Mekedustaan Al-Sunnah Tiu Al-Jama'ah Yang betul-betul berjalan Di atas sunnah Tiu Al-Jama'ah Bukan yang terkontaminasi dengan pemikiran Ahlul Kalam. Yang terkontaminasi dengan pemikiran Asyairah. Ya. Maka semua mereka menetapkan sifat. Al-Sunnati wal-Jamaah, itu akidah mereka. Baina at-tashbih wa-ta'atil. Maka ayat yang kita bacakan tadi, Laisa kami filih Ayat yang singkat, tapi membantah kedua pemikiran yang nyeleneh dan jalan yang menyimpang tadi. Laisa ka mithli shay itu membanta pemikiran tashbih wa as-sami'ul basir itu membanta pemikiran at yang mengingkari sifat sifat Allah baik mengingkari sifat secara keseluruhan itulah Jahmiyah al-Mu'tazilah atau yang mengingkari kebanyakan sifat dan menetapkan sebagian sifat seperti tujuh sifat ma'ani ya al-hayat al-iradah al-qudrah assamuh albasar alilmu wal kalam atau yang lainnya semua tergolong ke dalam sekte aljahmiyah almu'attilah tentunya ya bertingkat-tingkat kesesatan dan penyimpangan tersebut semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai penyimpangan dalam memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan semua kita diteguhkan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan semoga juga Allah muliakan kita ketulusan dan kejujuran kita di dalam mengikuti sunnah dan jamaah dan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di atas jalan ahli sunnah wal jamaah dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Demikian Allahu'alam Nah, baik sekron saya zikral khair barakallahu fikum yang sudah memberikan materi yang insyaallah memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana kita ahli sunah wal jamaah yang hak yang mudah-mudahan uh, bisa tersebar dan bisa dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin di negeri ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di nomor 0819896543 atau nanti setelah kami angkat pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di layanan dan telepon di 0218236543. Baik, Ustadz yang pertama, ada pertanyaan kami ajukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustadz bagaimana dengan Saudara-saudara kita di media sosial Yang mereka mungkin niatannya baik Ingin menyebarkan pemikiran-pemikiran kesesatan mereka Yang sebenarnya mereka bukan kapasitasnya Untuk membantah atau mengomentari Sehingga seperti yang telah dikatakan tadi menjadi promosi gratis bagi kesesatan mereka. Nah, apakah dosa mereka yang melakukan hal seperti ini sama juga bagi mereka ya, bagi mereka yang melakukan kebidaahan tersebut dalam pemikiran hal pemikiran? Mohon nasihatnya. Ya, terima kasih pada yang bertanya ini pembahasan yang uh, apa ya pertanyaan yang bisa dikatakan pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi kita di zaman medsos ini ya, disadari atau tidak ya, ternyata memang media sosial ini sungguh ya uh, ya senjata yang bermata dua, pisau yang bermata dua Bisa menjadi sarana kebaikan dan bisa menjadi sarana kejelekan. Baik dalam menebarkan al haq al akidah yang benar, atau dalam menebarkan akidah yang batil, akidah yang sesat, ya, tergantung pemakaiannya dan niat di dalam menggunakannya. Berkaitan dengan yang lagi viral di akhir-akhir ini, Muncul berbagai pernyataan yang menyimpan dakwah alis sunnah yang mengkhari sifat-sifat Allah, atau dalam kesempatan lain, ya, pembahasan yang lain, ya. Sebahagian enam dari sisi kita mengatakan ada nilai positif, yaitu dia punya semangat untuk din ini ghirah Kita punya semangat, harus bersemangat dalam beragama. Tapi perlu semangat saja tidak cukup semangat harus dilandasi di atas ilmu kecemburuan terhadap agama Allah harus dibangun di atas ilmu bukan sekedar hanya ya, perasaan atau emosional kita tidak cukup karena demikian kita akan termasuk bagian orang-orang yang menebarkan sesuatu, mem mempiralkan sesuatu di sana atau tidak maka dalam hal ini saya sampaikan kepada para netizen dan juga para ya yang berselancar di dunia maya dan medsos, mersus sebelum mengambil sikap dan menyebarkan sesuatu pikirkan akibatnya kalau anda ahli ilmu ingin membantah dan menjelaskan kebatilan tadi yaitu majalnya Tu peluang, turanannya dia. Tapi seorang hanya menebarkan sana sini, ya. Dan juga hanya meramaikan grup-grup yang kemudian setelah itu, ya. Lihat ini kebatilan dia. Padahal dia hanya menyesarkan. Lihat ini. Nah, bahkan yang lebih dahsyat lagi dia ikut memprovokasi, seolah mengadu saniausat. Ya debat saja dia, debat terbuka saja, dengan seterusnya terbagian sebagian terbawa ya perasaan seperti itu maka ikhlaskan iman hati-hati jangan sampai niat baik tadi terjana ternyata malah menimbulkan efek yang negatif maka dahulu para ulama menyampaikan tentunya zaman ya dunia nyata sekarang dunia nyata dan maya dahulu para ulama ya Menyampaikan bahawa kebatilan itu cukuplah sekedar ya menyebut kebatilan itu dah ketahuan dan tersingkap kesesatan dan kebatilannya jadi tidak perlu diguberisi naam maka sebagian orang menyebutkan dahulu kalau seandainya Syekhul Islam mutimnya tidak membantah Al-Akhna'i, orang tidak tahu siapa Akhna'i itu tapi ada kita urat ala al-aknai, sufi yang ya berbagai sarang kesyirikan dan seperti itu, yang melakukan hal-hal seperti itu. Dibantah syukur Islam. Seandainya tidak dibantah, tidak ada yang tahu. Karena orang tidak dikenal. Nah, maka jangan sampai. Sikap seperti itu, kita termasuk bagian dari mempiralkan kesesatan dan kebatilan tapi bagi para ustaz para yang berilmu yang mengetahui bantah dengan ilmiah. Bantah dengan ilmiah dan konsentrasinya tidak perlu menyebut nama tapi kebatilan tadi. Karena siapapun kebatilan itu kalaupun yang menyampaikan sekarang si fulan dan si alan Al kalau si andi telah mati akan datang lagi orang-orang menyebarkan pemikiran yang sama. Tapi konsentrasi membantah pemikiran permasalahan nama itu hal yang kedua kecuali maslahat menuntut untuk menyebutkan tapi kebatilan nah kapan dimana saja bila dibantah dengan hujah dengan dalil yang sahih dan logika yang benar maka itu membantah semua pemikiran lintas generasi kapan saja kebatilan disampaikan maka menjadi bantahan dan juga lebih selama dari segi resiko terkadang boleh jadi mungkin omongan kita ya ya mungkin lepas kontrol ya terbawa emosi maka seorang yang ingin membantah itu perlu hati-hati karena juga akan mendengar bermacam-macam ya tak kala cara kita membantah dengan nada yang emosi dan mencelak dan membodoh-bodoh eh, dan menggoblok-goblokkan ya ini bukan cara ilmiah lagi, tapi ilmiah. Dalil, logika, yang jelas, sistematis dalam menyampaikan, bukan teriak-teriak. Nam, sampaikan dengan ilmiah. Ini, dah itu tugasnya ahli ilmu, orang berilmu. Maka para netizen, orang yang, yang meramaikan media sosial, hati-hati. Pesan saya, hati-hati. Jangan sampai, ya kita ikut mempiralkan kesesatan tadi yang sekedar mungkin ya agar orang tahu. Ini loh, ya Ustaz syifulan mengatakan begini. Ya, tapi kalau udah dikirim satu grup nggak tahu itu. Nanti datang lagi dalam grup anggota grup lain ngirim lagi yang lain share ke yang lain lagi. Jadi begitu, ya menyebar yang butuh cepat. maka hati-hati pesan saya tidak perlu komentari kalau Anda yang berilmu komentar dengan ilmu tapi kalau hanya caci maki ya enggak ada artinya kena hujah dengan hujah subuhat dengan ilmu bukan caci maki bukan bukan emosi dan marah dan seru itu tidak ya bukan bukan main poni sana poni sini tidak tapi dengan ilmu ya Siapapun yang mengatakan itu hanya bagian Begitu banyak yang meyakini mengatakan, maka bantah pemikirannya, konsentrasi bantah pemikirannya, permasalahan nama, syifulan, alam itu urusan kedua. Kalau ada maslahat silakan, maka para ya, perselancar di dunia maya dan medsos netizen dan serusnya hati-hati, hati-hati, ya pergi belajar ilmu yang benar dan juga hadap tata cadangan dan juga membantah dan ilmu itu ya, bukan dengan cara emosional ya. ilmu dengan al-haq apapun dikatakan ahlul batu begitulah cara mereka membuat kita emosi tapi seorang yang berilmu dia tidak akan lepas kontrol dia konsentrasi menjadi al-haq membantah syubat-syubat tersebut bukan individu yang mengatakannya tidak perlu dia individu siapa mengatakan mau iblis kah, mau namanya syaitan kah namanya, tidak penting ya, mau sifulan dan alat, ya yang penting, subuhat itu dibantah nah dijelaskan tapi siapa yang dijelaskan? al-haq nah, ini yang harus disampaikan ini yang harus dipahami, mudah-mudahan ini bisa didengar dan dipahami oleh kaum muslimin lagi yang mereka ya Ahli sunnati wal jamaah Maka bersungguh-sungguhlah belajar Kenali al-haq Maka anda kenal, akan kenal kepada orangnya Tapi Al-haq La yu'rafu bil-rijal Walakin al-rijal yu'rafu bil-haq Ya Kebenaran Tidak dikenal dengan individunya Tapi individu dikenal dengan al-haq Ya perkataan Allah dan Rasulnya itu dalil ya tapi perkataan siapapun dari manusia kita harus mencari dalilnya kalau seringan dalil berarti hak kalau tidak batil maka indah kita memiliki timbangan meraca keadilan yang adil, seadil-adilnya al-mizana al syara' barang siapa sering dengan syara' itulah yang berat timbangannya Al Imam Isni Abdul Salam menyebutkan mizanun yuzanu bihi al-aqwal wal a'malu war rijal Syariat ini timbangan parameter standar untuk mengukur mengetahui kebenaran perkataan, perbedaan kebenaran amalan dan juga kebenaran seseorang. Okay. jangan gitu. Dengan orasi seseorang Jangan terkesima dengan banyak ya Penggemarnya, fan-nya Ya Dan follower-nya dalam dunia Dan seterusnya Ya Jangan terkesima dengan berapi-apinya Pidato dia dan juga ya ceramah dia Jangan terkesima dengan cara Penyampaiannya Al-haq la yu'rabbi hadha kebenaran tidak dinilai dan tidak dinilai seperti itu sejarah telah membuktikan ya perjalanan hidup sekte-sekte yang sempalan tokoh-tokoh sentral ahlul batil, dari dahulu mereka ahlul fasaha memiliki bahasa kerana itulah senjata mereka untuk mengelabui ya, dan menipu dan menjadikan para pendengar terkesima dengan penyampaiannya Al-Fasaha Al-Balaga mereka tapi apakah kebenaran dilihat dengan seperti itu? tidak Al-Haq yu'arafu bimuwafaqati Al-Haq kebenaran ditilai dengan cocoknya dengan kebenaran Al-Haq mizan, timbangan kita jelas Qala Allah wa qala Rasul wa ma'ajma' as-sahabah Apabila Allah mengatakan Allah, 'Ada Ini kebenaran Yang mutlak Rasul mengatakan hadis sahih Ini kebenaran mutlak Apabila telah ijma' para sahabat Ada kebenaran yang mutlak Semua yang menyelesai ketiga landasan tadi adalah kebatilan yang sebatil batilnya Wa al haq wa zahak al-batil Wa mada ba'dal haq illa dholal Fa'anna yusrafun ada lain setelah kebenaran tercuali kebatilan, kenapa mereka dipalingkan dari kebenaran tadi nah, kulhatu burhanakum in kuntum sadiqat katakanlah, datangkan hujah-hujah kalian, jika kalian itu benar nah, ini yang harus dipegang, ini prinsip beragama, ini bukan tawar-tawaran dalam hal ini Ya, tidak bisa negosiasi dalam hal ini ini adalah prinsip ini adalah pedoman hidup Yang harus dipegang Harus dipegang Jangan dilepaskan Gigi dengan gigi kita Gigi geraham kita Sekuat-kuatnya Apalagi di zaman sekarang ini Orang yang berpegang hanya sepuluh separuh Yang tidak serius Dia terombang ambing Bingung dia Nah, ini yang harus perhatikan Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya terlebih dahulu yang menyampaikan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beragama ini dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran yang benar, mengenai akhidah yang benar dan semoga mereka yang menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menyimpan dari akhidah disana bertobat kembali kepada ajaran yang benar, akhidah yang benar dan semoga kita semua صلاة يا بنجاقان dan pemلياران الله تبارك وتعالى اللهم يا مقلب القلوب ثبث قلوبا على دينك اللهم ربا جبراهيل ومكايل وإسرا في الفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه اختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق بإنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا و الباطل باطلا و الرزق ولا تجعل ملتبسا علينا فضلك يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط, الصراط المستقيم اللهم آت نفوسنا تقوا زك عن تقوى من زكها انت وليها ومولها هذا صلى الله وسلم بينا محمد و وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته